Преди кратките новини, заради анализа, който направи Центъра за междуетнически диалог Амалипе на законодателния процес, припомнихме, че за четвърти път Народното събрание отхвърли проекта за закон срещу чуждестранните агенти на възраждане, отхвърли и предложението да се разследват фундациите, свързани с Джордж Сорос, предложение на Делян Паевски, но пък той заяви, че ДПС е ново начало, ще внесе отново това предложение за на комисия. Сега казвам добър ден на политолога Даян Кюранов. Здравейте. Доктор по философия, съосновател на неформалното сдружение Екогласност и на практика и на СДС, напуснало. А, не на практика, реално. Не реално, добре. Напускате политиката 90-та, само да допълня. След това работите в неправителствени организации, в Център за либерални стратегии от създаването му. Неодавна Деян Кюранов възпламени публичното поле с две предложения. Едното, едновременно срещу Тръмп и Путин, а именно декларацията озаглавена заглава декларация на гражданска група анти-тръмп-путинци, а второто, едно отворено писмо до Делян Паевски, в което а, има езикови балежки и готовност като един от основателите и първи съдиректор директор на фундация СОРОС в България от 90 до 93-та, да помогнете за изучаване, това е правилната дума според а, Деян Кюранов, а не разследване на дейността на фундацията. Сега ще питам защо? За да не нещо. <laughs> Защото има много неща, които не знаят на тема е, граждански организации и по-специално на тема е, дейността на фундация Отворено в общество, фундацията на Джордж Сорос в България. За да научат, казвате, обаче временната комисия е озеглавена комисия за разследване. А, не е ли малко странно човек като вас да каже, ще сътруднича на една такава комисия? А защо да е странно? Аз ще говоря истината пред тая комисия. Собървам ми се, че тази комисия или а, поначало си е запушила ушите, си е затворила очите за истината, или просто не си е направила труда да я а, открие в а, публичните документи, да речем на фундацията на СОРС. Защото там го има а, описано това какво е правила фундацията. Това искате Детъчно. да кажете? естествено. Извинявайте, това е а, американски тип отчетност. Тя най-консумовската отчетност, която си вирае от нас. Каква е разликата? А, фундацията трябва да бъде изрядна пред американското законодателство. Така че е, всичко доста подробно, дори понякога досадно бюрократично, точно бива описвано. Изрядност пред американското законодателство, а, която води до а, тип отчетност, непозната по българските ширини, ако ви разбирам а, правилно, и има да. какво Народното събрание да научи от това? А, не е ли странно, аз изглежда така, ще го задавам този въпрос, не е ли странно човек, който е санкциониран според американското законодателство, а, да а, търси неизрядност а, на фундация, която се очита по американски стандарти? Е, не, аз не смея да се опитам да гадая какво става в е, е, главата на човек като депутата Далян Пески. А, освен това, обаче, по-важно за мен, беше да научат не как се води щитоводство, така и така няма го приложат, но да видят как е, фундацията СОРУС в първите години на своето съществуване, когато аз съм бил един от директорите, имам пряки, пряки наблюдения, участваше в управлението на нашето образование и на българската култура, защото нашия бюджет беше по голямше шък от бюджета на Министерството на образованието и Министерството на културата. И мисля, че свършихме доста добра работа. На практика казвате, че без това финансиране културата ще да е бъде в много по-незавидно състояние, така ли? Да, разбира се. В някакъв смисъл беше лесно да се работи тогава, защото, така да се каже, нямаше нищо. Трябваше да почнем от вноса на първите десетки, стотина на да речем, за България, за училища, за читалища и така нататък. И така нататък. В подобни трудни времена, ние помним 90-та година, 91-та, кризата, след това 95-та, отново до 97-та, с бясната инфлация, на практика стопяването на спъстяванията, фалита на банките, ако, ако нямаше такова финансиране, едва ли държавата щеше да има средства, които да отделя за дейности като култура? Винаги те са на, в последните ами, а, параметри да. на бюджетните разходи. Така ами ли? представите, видяхме какво стана с държавните финансиране на културата, след като а, фундацията СОРОС престана да работи като фундация. Стана само като изследователски институт, който практически не раздава а, пари по проекти. От тогава се чуват всякакви а, основателни попълци и писъци от културни дейци, че държавата не дава пари. Имаше ги и преди, разбира се, но сурми се значително по-малко, защото фундациите СОРОС е, успяваха да запълнят важните дупки. Сега, След като така или иначе парламента не подкрепи създаването на такава временна комисия нали, за разследване, това е официалното име, а не за изучаване, за ваша жалост, а, так, струваше ли си усилията, господин Кюранов, тази метафора и това отворено писмо? А, това е само началото. Става дума за плановена целенасочена, постоянна гражданска борба против настъплението на тръмпутинците. А, който се интересува декларацията в петиция, ще разбере какво има предвид, като казвам тръмпутинци, ако не му е интуитивно ясно. Но последните демарши на Руси и Тъмп, а, мисля, че показват така основният смисъл на това понятие. Дали след тази среща вчера в Саудитска Арабия между американската и руската държава, парадоксално за начало на преговори за мир а, в войната срещу Украина, преговори на които към момента поне не виждаме нападнатата страна, а, вашата метафора за тръмп путинизма придобива нова сила и Смятате, Не, ли, че трябва продължава по инерцията вече зададена. Може би с малко допълнителен импулс: а, Нямам никакви съмнения, че сближаването на Тръмп и Путин ще продължи. А, тезата ми е, че това е бандитско сближаване т.е. понеже и един и други искат да владеят целият свят и са готови да приложат всякакви средства, които са им под подърка, а, но в момента не могат да а, убият другия, за да си направят заявката за целият свят, са влезли в бандитски сговор. Някой беше казвал на времето доста цинично, че в Мюнхен в 1938 година е била откъсната главата на чешката кокошка. Ами вчера видяхме как те делят украинската кокошка при живе. Не е ли, ли, малко, е... Си... Не е ли малко пресилено да кажете? Е ли малко пресилено да използвате израза бандитски? А, а, при положение, е, че момент... Е, е. И от двете Аз страни се декларира... Квалификациите. Мерите ги. Тоест, заставате твърдо зад а, определението бандитски. Е, да, мога да кажа и престъпен, но става дума за този вид престъпност, когато имаме бандитски бос, който не се крие от закона, защото знае, че закона му е в задното джопче и парадира със своята престъпност. Разликата Развало, между... Разликата на трампотинизма, а... на, на престъпността като норма и като нещо, с което всички трябва да се съобразяват и по-голямата част от хората са готови да се съобразят, защото той е силен и успешен и ще займе да ми се случи нещо. По-добре да съм с него. Е има огромна разлика между, поне така се надяваме, сега може и тя постепенно да се стопява обаче, между бандитски а, бос а, на мафиотска структура или на организирана престъпна група ОПГ и а, легитимно избран а, президент. Да. В случая Когато... двама. На да, две големи да съм. Държави. държави. Да, разбира се търкмо това е, е така, едно от знаменията на времето. Когато е, всички межитурки твърдят в хора «О, ми то дойде много време, ами айде да се адаптираме». Вие що неща да се адаптирате? Е, вие сте изостанали. Т.е. Нали? Е, да приемем межитурщината като основа на мотивацията на своето поведение. Нали? Това, когато започне да се прилага като норма и когато виждаме подобни хора с такава нагласа да гласуват за Путин и хора с малко по-добра нагласа, там все още са еуфорични социалните и културни низини, които издигнаха Тръмп с надеждата, че той ще си отмъсти на тези лошите дето ги управляват и той ще си отмъсти, ама не е ясно на кого, когато им оръже социалните програми и медицинското обслужване. Но света не съобразява това. Не разбират какво става и защо Тръмп изведнъж се окаже не с, а, а, примерно, представители на. А, така бедните и нещастни, които трябваше да го открепят е, е, мексиканци, черни и подобни, а с е, някакви си, кой знае откъде е пръкнали се сръхмилиардери, които сега ще му управляват държавата, докато той ще ходи по света и ще прави колонади. Сега, аз искам да ви върна на факта, че а, тази комисия срещу СОРОС не беше подкрепена в Народното събрание, yeah. в Българското Народно събрание, но междувременно Делян Певски каза, че отново ще я предложи, а пък а, отново междувременно каза, че ще изпрати списък с агентите на СОРОС в Американското посолство. А, тази а, лексика и този модел по някакъв начин пък напомнят на акциите на възраждане, свързани с а, законопроекта, който те предлагат вече неуспешно за четвърти път на Народното събрание срещу чуждите агенти. И въпреки че те взаимно не се подкрепиха, няма гласуване на депутатите от възраждане в полза на комисията предложена от Певски и обратното от страна на ДПС Ново начало а, подкрепа по отношение на законодателството срещу чуждите агенти. Вие смятате ли, че а, ще се случи нещо такова като обединение в действие, ако не в гласувания? А, предполагам, че точно това ще стане. Не изведнъж, постепенно. А, има приказка, че тежките камиони трудно правят завой. По-трудно е за една а, окупала се и бетунирала в държавата партия, като Герб да вземе завоя от е, е, евроатлантизъм към само атлантизъм, от към към българоатлантизъм и национален български атлантизъм. И най сетне е да обясни, че е, тъй като в интерес на българската нация да бъде с е, Америка, а пък изглежда в интерес на Америка е да бъде с Русия, то ние ще бъдем и с Америка, и с Русия, и както ставаше дума преди сто и толкова години, мечтата на Байганю да се прегърнем братски хем с русите, хем с немците, тук ще се прегърнем брат, братски хем с тръмпистите и хем с путинистите, и всички ще пеят и играят. Сега вашата декларация се казва а, декларация срещу антитръмп путинците И yeah, това звучи... Pardon, срещу тръмп-путинците. Сре... Да, да, срещу тръмп-путинците, естествено, да. Анти... А, да ясно. А, това обаче, тръмп-путинци, звучи като етикет, поставен върху хора... И по аналогия можем да мислим, че ще се борите с хората, които са про Тръмп и про-Путин. Сложени под етикет, под клеймо, а не срещу явлението. Обаче, много ми се иска господин Грианов да ме чуете. Вие поставяте етикет, а поставянето на етикети правят тъкмо от страната, която е противоположна на вашия апел. Защо тогава Винявайте. влизате в техния тон? Не приемам а, така това косвено обвинение. Етикет в този смисъл поставя държавата. Държавата тръгва да лови вещици. Когато гражданите поставят етикет някому, те изразяват своето морално несъгласие и неприемане на тогова човека. Ето, а, питаха вредоведа, какво е това тъмпутиница? В момента, когато а, господин Пески като народен представител обяви, че ще предава български граждани по донос на чужда държава, ето той се заявява като Трампутинец. Той нагло пред всички обявява, че ще се занимава с дейност, която е абсолютно несъвместима с а, а, състоянието българин, с гражданското състояние. Камо ли е, е допустима за един депутат. Но той смята, че понеже така е решил, може да го обяви на всички и всички ще го купляска, защото той бил успешен и силен. Сега, освен Пеевски срещу сурсоидите в кавички, възраждане срещу чужестранните агенти, а, и Бойко Борисов говори за грантове на медии и за журналисти, между другото наричаше ги грандове създа. А, което, според вече общинския съветник от ГЕРБ иначе бивш началник на новините на BTV Антон Хикимян а, се налагало, защото медиите били получавали по големи заплати от министрите. Това цитира да. Борисов. Смятате ли, че и лидерът на ГЕРБ влиза в този общ фронт срещу гражданското общество и независимата журналистика? Да, разбира се. И винаги е бил там. Въпросът е, че сега неговото положение е малко по-сложно. И затова той като човек с изключителен политически нюх не бърза да заяви страна, камо ли пък да заяви страна, която ще излезе същата като страната на Певски. Един съюз Борисов Певски би бил много опасен за България. И вероятно се работи сериозно за осъществяването, но, но докато не е осъществен, а, нещата ще бъдат по-бавно и ще дадат възможност на граждански групи да започнат по-сериозна и по-целенасочена борба против ето това явление. Тази гражданска група, която на практика вие назовавате антитръмп, Путинци. Да. А, тя, представете ли си я като организация с членство подписана с имена, защото имаше и някакво, някакви питания относно подписката, петицията, която съществува? Да, понеже по техническа грешка първите 90 имена не се виждаха, и то моя грешка, съжалявам, аз не съм опитан в той вид неща. А всички останали до 234 са, не знам колко са останали е, подписите, имената ги има, е, побързаха да ни обвинят, че искаме да останем анонимни. Е, което, между другото, само по себе психично е лошо при положение, че е, може да се очакват е, някакви реакции от не особено е, законопослушни хора. Докато цялата наша дейност ще бъде, разбира се, за закона, ние ще бъдем бранителите на закона от търмпутинците, които са негови систематични решители. Та, а, да, представям си я, но не на този етап. Когато а, установим, кои са най-ефективните начини за борба, против това съвместно явление, свършим някаква работа, има какво да покажем на хората, тогава ще обявим официално учредяване на групата, ще разсъждаваме за членство и за организационни форми. Благодаря. Дайан Кюранов, политолог, доктор по философия, един от основателите на екогласност и на СДС, един от първите директори на фундацията на Джордж Сорос в България за декларацията на гражданската група анти-тръмп-путинци, както и отвореното му писмо до Делян Паевски.